I tralla en català. Benvinguts a un nou programa de Canya i Tralla en català. Recordam que ens podeu escoltar el nostre blog canyaitrallencatalà.wordpress.com, el blog de Ràdio 77, 77.wordpress.com, o al 98.0 FM a la Ona Mediterrània. I de un altre pic aquí, un programa de canya i talla, el programa 22 de la tercera temporada, <ríe> ja se diu aviat, com sempre he acompanyat amb Antoni Toni, hola Toni. Benvinguts a tots, sí, hola, encantat d'estar aquí. Bé, el eh, nostre programa són a les 11 desves, divendres, a una mediterrània, que no havia dit el dia i ara, He fet ho hem utilitzat a Facebook, que se'm us havia passat i no ho teníem, així que el 98.0 a les 11 és divendres. <ríe> Molt bé. I donc, començant amb aquesta llista de reproducció, començant amb una contundència brutal perquè anem amb la banda Corruption Found, Black Death Metal, des de Barcelona eh, i escoltarem un tema del seu darrer disc, titulat "Deus del genocidi caníbal, un disc enorme brutal. amb el tema en plena foscor de Corruption Found Found Traia pura, bona manera de començar aquest programa. I bé, ara, per no rompre'ns la nostra dinàmica, anem a rompre's amb mòsfera completament i passam a un grup de punc escà, que a vegades més escà, a vegades és més, més, més punc, que se diuen My Tips, un molt bon grup, que tenen un àlbum que se diu Inventa el món, i sa cançó conduïta és ben furiós, de My Tips. que demanen por mis por poder existir. Campanars amb la gola tallada, moscos sabres de la història, que només toquen amor. ja o sigui, aquí ets alegre My Tips que han contrastat amb la seva primera cançó. A mi m'he quedat amb ganes de comentar, de dir que escoltant Corrupció en Faun m'he quedat amb les ganes de, de, de fer, es, de que vengui ja especial Setmana No Santa. Sí, jo crec que sí, vull estar molt propet i, bueno, entre cometes, apropet. Entre cometes, sí. Eh, per tant... Però ja hi ha ganes i crec que se pot com mirar a començar ja de preparar alguna perquè menys si mos... i us ho un poc més, no? Sí, exacte, exacte. Aquí en els nostres oients, ja ho anunciem d'aquí poquet, va, relativament poquet, t'entreu-se especial Setmana una Santa volum 3. <sí> Clar que sí. Bé, doncs, pues, eh, seguim amb més bandes. Ara seguim amb una banda que fa versions, de, més concretament versions de Ramones, que són cretins. I eh, bé, aquesta banda és de Barcelona, i el tema que escoltarem, com us suposar una versió de Ramones, és estomaca uh, el noi, o el mateix, beat on the brat, de cretins o de Ramones. No m'escoltarà. Enormes, aquests creatins versionant aquest estómac al noi una molt bona versió de Ramones ah, <laughs> molt grans, molt grans i de, bé, ara tornarem a canviar totalment d'estil i passarem a un dels icones realment dels hardcore i es metal en català que són Cop dir, qui no el coneix, és Grans Cop i del seu àlbum internacionalista han duit una bona cançó que se diu Pedres de Cop Gran tema de Cop, i bé, uh, realment ara ho comentàvem amb fa una estona, que han dit que Cop són icònics, i aleshores són dels grups més coneguts dins l'escena de metal i hardcore en català, però realment els he vist un pic, mai! <laughs> I clar, des d'aquí de Mallorca, és dir, pràcticament no, no han tingut l'oportunitat de veure-los aquí, i els han vist, de, de fet, a Barcelona, però han, els han vist tampin mai, només. Sí, sí, això deu eh, curiós per a la gent de, de Catalunya, sobretot, mm. però és que aquí, nosaltres com a mena, no han tingut mai l'oportunitat de veure Cop aquí a Mallorca, mm. i per això, a Bama va sortir per, per poder veure Cop. Mm. Que va ser una brutalitat, de fet. Va ser un molt bon concert, eh, juntament amb on servim, per mi. Sí. I molt, molt bo. A la sala Apolo. Sí, exacte. Que ha fet eh, abans, no sé si havien tocat el dia anterior... Uh, Lleida, no sé on... no sé si era no recordo on era però que hi va haver el follon aquest amb en... sí, els skinheads sí, exacte, m'ho vam veure que eren com, a, ja que sé, que van anar a posar una vintena o una trentena d'esquins amb barres de ferro o palanques i tot i vam apallissar tots altres lots de, ja que sé, que tenia 15 anys, vam dir, una cosa així i que un d'ells estaven com a l'hospital mm. i quan Stur se deia Antifatur, i suposo que per això sí. els skinheads se van sentir obligats a anar a repartir i, i parat Hòstia, com a 20 30 dies quan era un nen de 15 anys. Tio. Jo no sé quan eh, van llegir que crec que aquesta agressió ja l'han ha, tornada. També, han, sí. anat, també anà, han anat a un concert. Mm. Esqui, I també van fer crec que el mateix. No sé, alguna cosa he, he llegit, no? Mm. Cosa... No sé, però és molt bestia. Sí, sí. Fins on arriba el River fanatisme eh, surrealista, mm. surrealista. Sí. I bé, ja tornant al sí, cop, eh? sí, va ser un concert bastant brutal, no?, amb altres mm. experiències que teníem, perquè, és dir, fa temps, però tampoc no fa tant. Sí, fa... deu fer... dos, potser... No, jo crec que fa un poc més, potser fa 3 o 4 més. anys, mm. però bé, vull dir que són 3 o 4 anys, realment. Sí, dir... que no, no, no, no, no sí. molt. que, vull dir, no ho sí. dir, tenia 10 anys, no?, és a dir, no, no... <laughs> Jo que sé, pot on tenia de boit, que dius coño ja. Sí sí. sí, sí. van disfrutar força i de non servim també. Mm. Non servim, crec que sí que habían, sí mangut a tocar aquí a Mallorca. Sí, per mi sí, però sí. jo no hi a poder anar, no m'record per quin història, per a ver que no hi vaig poder anar. Mm. Per a però sí, pues tenia amics de su web i això que sigui sí que anaven sí. i li va dir, "Què tal?" i, "Wow, va sabrotar la cara." I bueno, tornem bores que de un temps i va dir, "Pot sí, s'ha donat ben." Sí, sí. Molt guai. A el que poden tornar a veure. Menci I venen, no? a una Menci vegada. venen, no? Aquí, aquí. A Menci venen. Perquè jo he sentit que el Manguin, el que passa és que deu fer ja els seus anys, eh? Mm. Sí, sí. Varen venir... No sé, això que nosaltres devien tenir, l'ho he de, no? Dau dels anys, no una cosa Sí, una cosa espectacular. Però... Estava bastant brutal veure-los en aquella edat. Ah, que sí. M'havien volat. <laughs> Està graciós. Seguim ara... Seguim amb més metall i més hardcore combatiu. Ara sí que no... No rompem aquesta línia. Claro. <laughs> Iama amb és grup Brot, eh, grup com ell de metall així potent i combatiu. I estem que escoltarem del seu eh, disc despertant consciències i sa cançóes foc. <fixi> Brot. Bon tema, brots. Molt, molt bo. Tralla, com han dit, i mm -hmm. contundència, i aquest foc. <ríe> sí, sí, és una manera bastant... És això, tenen un toque així molt combatiu, Com en vera és, no? Bastant... Com, això, molt combatiu, molt... Sí, és una cosa que sí. moltes bandes catalanes fan. Mm. És dir, hi ha bandes que, sobretot hardcore, així, amb aquest toc metalerillo... Que, que tenen això, no? Que es toca així, com per exemple cru o, o bandes així que mm. també són d'aquest o cicuta que varen d'ús l'altre sí, dia és també que... No? És que pot dir bastantes que són d'aquest tipus d'estil de, de, i de manera de, de fer no? Sí, fins i tot amb l'estat social que a vegades fiquen sí. d'aquestes dues bous sí, i sí. aquestes dues bous també ve d'anar aquest efecte de dir mm. queda molt bé de dir, sí, sí. mola, mola <laughs> Bé, sí que canviem un pot d'estil, passam a un grup de Hardcore Melòdic, un gran grup que ja han endut un pari de pics, que s'hi diu en Apart. I bé, um, què dir d'aquest grup? Que ha entrat nou uh, àlbum i sí. bé, el que sonen ja, enormes. La ja van entreure ja fa un temps per mi, mm. bé, ja van dur en el seu moment, quan el van entreure. I bé, l'àlbum aquest diu Ningú va dir res de ser perfecte. Gran titol i vull dir, no sé, ja us hem duït un pre de pit, ja se'n coneixen i què dic, <ríe> que no que han dit ja, no? Els grans, a part, en la seva cançó, res a perdre de Bon Group, que ja ho puc veure i ja volia comentar de, de part que aquest segon àlbum a mi uh, m'agrada molt i en comparació amb el primer m'agrada molt el primer, però crec que m'agrada molt més el segon mm. perquè troc que té unes melodies que s'aferren moltíssim i no, i no no te deixen mm. uh, i a més també per comparar-ho amb el primer, crec que les melodies són molt més, podríem dir alegres que les del mm i això fa que sigui més contundent l'àlbum, mm. i no dic que no sigui... Bòs primer? Si no, no sigui vos, no... Sí, exacte, exacte. <ríe> però, tot i que que ara comentàvem, el primer àlbum té cançons brutals com Suïcidi o Tardor, amb mm. molts Som encanten, molt, molt que l'has en... adonat aquí, i les seguirem aduant perquè molts encanten, mm -hmm. hi ha moltes bones cançons també en el mm -hmm. primer, però aquest eh, és un àlbum que te passa volant, Uh -huh. uh, l'escoltes i se t'aferra i, i no, no se t'envance les cançons, tenen unes melodies brutals Seria com dius, el primer àlbum té molt bones cançons i tres o quatre que tamons sobresurten i aquest àlbum no, dius té tantes Tots cançons i dius, és que no pot destacar una, mè, perquè són totes molt Exacte. molt bones que sí. és un molt bon àlbum realment, s'ha de remanèixer uh -huh. i això, aquesta cançó Res a Perdre era single podríem dir des uh -huh. de l'àlbum i quan el van treure, varen flipar bastant amb aquesta melodia, com s'enganxa. I la cançó que també van dur, que era, crec que va ser allà, que varen dur, i és també una molt bona cançó. Aquestes dues per destacar, però que també lo que és el sí, no? que tu agrades, tot l'àlbum que està grans. allà. És dir, un mm. àlbum que jo crec que serà difícil de superar. Eh? Sí, jo ja permís. Som en Tomeu, de Forces Elèctriques d'Andorra i Marasma, i estàs escoltant Canya i Tralla, a Ràdio 77. We've got do it, huh? R -R rock, rock, rock, rock. i dos i ja destrem a a secció d'eleccions personals com tants altres programes i Duim un pa que els nostres gustos, més... cançons un més especials per nosaltres, o senzillament cançons com molts fan ganes dur, o algo que som molt aferrat els darrers dies i volen dur. Bé, per aquells que no coneguin aquesta secció. I bé, comença en Toni. Com vols dir, Toni? Exacte, avui començ jo i avui eh, precisament duc una banda de punk rock que ja l'hem escoltada, A la van dur, eh, si no ho vaig malament, en els inicis de punk rock, uh -huh. que són de Dumps, no sé si molts recordareu, la eh, gent que mos escolta des d'inicis de Canyetrallo, que heu escoltat per casualitat el programa aquest. Uh, bé, anant en grup de Dant, és un grup del 76 d'Anglaterra, de, de Londres, i és un dels, com he dit, pares del punk, i a més va influenciar moltíssim en els hardcore punk perquè es bateria té una forma de, de tocar que recorda molt en els hardcore, em va influenciar moltíssim la forma de tocar, perquè és més accelerada de, de, de, de lo que el punk era en aquell, en aquell moment, no? que clar, era una cosa, ja era estrident de per si, mm -hmm. que ficar-li ja més ràpid era una cosa... chocava sí, sí, xocava, i més, eh, sempre ho han dit, no?, que de Downs, en aquest en el moment en què van posar, van dir que eh, sa banda era com molt mm, cridenera perquè la seva forma de vestir i, i els seus directes eren molt, com a molt divertits, no? Mm. Sí. sí. Bé, eh, per seguir un poc en sa banda, eh, va agafar un toc més gòtic a partir dels seus tercer disc, una cosa així els tres primers són més punt rock eh, va seguir aquesta línia però el tercer ja va començar a ficar coses més introductories com post rock o coses d'aquestes més un pot més estranyes no? <ríe> com han dit eh, en el que dèiem que la forma de cells també això devia fer devia fer molt a veure que hi ha un toc de més experimentació segur, segur i bé ehm um... El tema que escoltarem del seu primer disc, uh, del 77, uh, titulat Dumped, Dumped, Dumped. <laughs> uh, per si no ha clar. Sí. I, I sa cançó, no sé si tu coneixes aquesta cançó, Marc. Deuria sí que l'has escoltada. Mm. Després ja te diré de, de, de que l'has escoltada, però segur que te sona. I el tema New Rose, de, de Dumped. Is she really going out with him? That's kind of strange like a story see I don't know why, I don't know why I guess these things have gotta be I've got a new rose, I got a good Yes, I knew that I always would I can't stop to mess around I've got a brand new rose in town See the sun, see the sunny skies Don't get too close or it'll burn your eyes Don't you run away that way You can come back another day i got a new rose, I got it good Guess I knew that I always would I can't stop to mess around I got a brand new rose in town I never thought This could happen to me I feel so strange Oh, why should it be? I don't deserve Somebody this great oh, I better go Damn. Has descobert de què és, Marc? No, és veritat que sé que l'escoltada, sé que la sentida me sona, però no sé de què. No. Idò, eh, l'introducció d'aquesta cançó eh, la van utilitzar eh, el documental de l'etxeta, l'edat del rock. Cada capítol comença amb, aquest, eh, amb, aquesta, eh, amb aquesta cançó. Certo, és veritat, no me'n recordava. Sí, sí, sí. L'he fet a agontar durant tota sa cançó sense seure d'aquella. Sí, sí, sí, no m'ho ha dit fins ara, no m'ha fet <ríe> trampa. <ríe> I no, sí, molt grans aquests, de tant, amb un primer àlbum espectacular. Uh, Tots àlbums per destacar, té un, té un so molt, molt pur, així estrident, com he comentat, digne d'espunt, de no? Sí, exacte, té aquest toc així com a més xocant, de, mm. sobretot per aquesta època, i poc a poc. I ja pas, vull dir, recomanam a tots els nostres oients les set edats del rock, que són una, una sèrie de vídeos molt recomanables molt, i molt atretinguts. Sí, sí, aprendreu molt i si uh -huh. sí, és quasi una obligació per ser gent que li agrada la música, doncs pues, uh -huh. aprendre un pot de història musical sempre va bé, no? I han anat a -tota molt curiosa, realment, també. Sí, molt, en molt bé. Ja, Ostres, tu! <laughs> aquestes, no? Sí, sí. I més coses que duen altres coses que, que dius Ostres, sí, eh, té sentit, no? Té sentit, té sentit, exacte. <laughs> sí. També sentireu Nossi Osborne xerrar que, bueno, jo vaig veure per YouTube que està penjat en anglès i no se l'entén de res, no se una merda. <laughs> Clar, el tio està supercuit, està cuitíssim i no se l'entén de res, per tant... <laughs> Si ho podem mirar en subtítols uh, directament o Black Sabbath, millor. millor. Millor, sí, sí, perquè sí, prens coses també, sobretot de destacar sobretot Black Sabbath, perquè mm. prens coses que dius en aquell moment ara sí que m'agrada Black Sabbath, no? Eh, exacte, no, Val, però ara no, només m'agrada la seva música, també m'agrada la seva idea, no? Sí, d'allà on concepció. surten i d'allà on... La tot... seva concepció. Sí, sí. <laughs> exacte, exacte. Molt grans. Bé, ara, com no tornem a canviar d'estil, evidentment, i passàvem a La quilla i l'Ostres Loditas. I sí, molts de vos ha estat pensant, aquest això de canyitralla, i diu, bueno, pues, ara mateix sí si que es vera que és més cant d'autor, es vera, eh, però té un, un pas, uns començaments, unes arrels bastant rock and roll, i un passat que ha tingut certes èpoques diguem, d'un rock dur, bà bà, i jo veig-ho dit una cançó seva que se diu Ciudad Muerta, que és de seu eh, àlbum Tiempos Assassinos, però jo vas he dit una versió d'un directe que tenen, que se diu Compañeres de Viaje. M'agrada més aquesta versió. Per això veu... més ronca, més greu i és una molt bona cançó que se diu Ciudad Muerta. I, doncs, sí. això és la cançó Ciutat Muerta de Loquillo i les Trogloditas. Con Dios con dos al acabar com loquillo de Cantador. Exacte. Llavors, aquí encara no, que encara era un màrtir del rock, se sí, podria dir, no? Sí. I, doncs, aquesta cançó ja és una de les meves cançons preferides i, clar, recentment, és a dir, no he pogut evitar relacionar amb els documentals Ciutat Merta, precisament. Vull dir, vam, és a dir, jo... Doncs, Ciutat Merta és curiós perquè jo sé sí, història, diguem, de Patricia Eres i més de... Lectures de seus poemes, això ja havia eh, sentit, o bé, un altre programa de ràdio, de Contrabanda, de fet, abans de veure's documental, però veig entès documental, vull dir, que ara me veig interessat més un poc per tot això i tal, i clar, no puc, eh, no, diguem ciutat morta, mm. d'es documental, no puc evitar pensar en aquesta cançó. Relacional, mm. no? Exacte. Perquè, a veure, no, no crec que es no documental s'acredit sigui sí, per això, vull dir, de cap manera, però es crèc que hi ha un poema de la Patricia Eras que de fet el llegeixen en nosaltres documental i crec que és de fet aquest poema que li donan nom. però clar, no perquè hovés una relació directa, amb aquesta cançó no només per el títol, sinó per lo que diu, no? Per la lletra. I dic, no sé si obreu sentit això, però hi ha una frase que diu, "En esta ciutat l'aventura la és suir i l'accio la és un sueño. En esta ciutat asciende l'impostor i se derrumba el bueno." Que aquestes dues frases dos mm. troben brutalíssimes i clar, una relació directa, digam, amb lo que Ara mateix és, en el cas que es planteja, Ciutat morta mm -hmm. i molt, molt bona. Aquesta cançó és una de les meves preferides seves, de fet. I com ho comentaves, és un, una banda de teus inicis, no? Sí, sí, exacte, és a dir, ba, ara com estàvem comentant dels inicis, no? I ja realment, el eh, que hi ha il·lustre la dí, d'Asiazeze, va ser, diguem, el primer de rock que vaig escoltar, gràcies a el meu cosí, que va treure uns 15 anys o una no cosa així, és a dir, Ben, jo 22... Sí, m'he treu sí, 12 o 13 anys, és a dir, que ja ha una generació interior, i, i vull dir, bueno, anàvem, fent, que sé, anàvem tocant això i tal, i me'n va passar cosa de l'oquilla i jo, això van ser els meus inicis. Clar, després ganja roses, eh? aeromaires, eh? i després ja, bon arribat, que aneu al corps, no? Però sí, això són els meus inicis. allà despedim aquest programa i acabam amb una cançó de les dents afilades en banda de rockabilly country, metal una no mescla de tot fins i tot ells denominen com a toxic rock no? sí, per ficar tot dins del mateix sac que de fet la eh, seva diguem, estètica s'ha portat des del disc que, en certa manera no ho recorda no? perquè té colors com a molt vius sí. molt, molt alegres i quasi, se podria dir, colors radiactius, no? En certa manera, me'n recorden molt i si west, no?, perquè són colors molt vius, molt tal, no són fosforescents, per dir-ho, però sí que són colors que, en certa manera, hi recorden. No? Aquest tòxic rock que sí, li ve sí, Apple, sí. crec jo. I bé, els han duït també per donar-li l'enhorabona, perquè molts han, han contactat a nosaltres i molts han dit que han passat a la primera eliminatòria dels concurs Boca Grossa Sant Cugat, on també, a part, hi participa KSoviet, uh, aquí ara en Marc se'n riu perquè troba relació amb el nom de, es de sa banda. És a dir, les dents afilades que tenen el sàlbum que es diu la pasta de dents i el concurs es diu Boca Grossa. Dir... Sí, va tot lligat, no? Sí. I, I Albert quan... no guanyin, eh? Perquè encara estarà no. allò... Les dents afilades guanyen el concurs mmm, Boca Grossa, seria genial. És <laughs> a <laughs> dir, desitjam totes les nostres sort i el sí, suport. Sí. <laughs> i bé, escoltarem un tema del seu disc Pasta de Dents com ho ja ha comentat en Marc i el tema que escoltarem és La festa del tanga més Pei. i sí, bé, després d'aquesta cançó ja el programant, així que fins a la pròxima fins supos. a la pròxima <laughs> adeu, passeu bé de la em comparteixen en seria fina ja i em refreguen i ja em esbiren i ja el xampiom desviga. No sé. Diu on, Diu on van, van. he can